Андрій Криштальський, Десятина, роман, оповідання, видавництво «Терен», Луцьк, 2010 рік, читає Галина Шумська. У гостросюжетному романі Андрія Криштальського йдеться про людей, розтоптаних безбожною добою, кинутих за межу порядності й гідності. Змальовуючи долі подруг, які народилися ще за часів панування польської окупаційної влади, автор показує соціальний зріз того лиховісного часу. На зміну одному окупантові приходить інший. У таких жорстоких умовах більшість героїв роману не витримують іспиту на чесність і людяність. Їх поглинає атмосфера жадоби наживи, на поверхню виходять чорні інстинкти. І схоже, що це уже не просто конфлікт у середовищі купки негідників. Для широкого кола читачів. Частина перша. Ні, йому таки не здалося. Десь у хатніх закапелках було чути стогін. – Марино, – стрепенувся Макс. – Чуєш, Марино, вставай! «Що?» – озвалася заспана жінка і вистромила з-під кодри розпелехану голову. «Вставай, кажу. Баба, певно, вмирати буде». «Яка баба?» Аж тут Стогін пролунав гучніше, вимогливіше. Макс шукав босими ногами капці. В оселі, як на те, було темно, наче в домовині. «Хтось там Стогне, чи що?» Прошелестіла сонна Марина. «А я чого тебе збудив, а? Дурна телиця. Баба вмирає, хіба не ясно?» «Баба вмирає?» – повторила та самими губами і раптом зелементіла. «Ой, людоньки!» Бліда постать зірвалася з ліжка і метнулася до дверей. Макс нарешті знайшов свої капці і, вилеявшись, рушив за жінкою намацавши рукою шорсткий одвірок, гукнув її услід: слід. «Не виріщи?» «Краще про золото запитай, поки дуба не врізала». Стара важко стогнала на своєму ложі. У скупомі світлі лампи, яку ввімкнула Марина, інтер'єр кімнати виглядав напрочуд химерно. Стіл, на ньому двері, пофарбовані вицвілою блакитною фарбою, і вкриті пошарпаним матрацом, а вже зверху – баба. Ступні накриті заяложеним простирадлом. Догори – порепаними пальцями. гостре підборіддя – туди ж. У грудях старої, здавалося, грали органи, озвучуючи простір навколо. «Тьху, як тут смердить!» – знову лайнувся Макс, не бажаючи переступати поріг. «Запитай, чого вона хоче!» «Мамо!» – схилилася над незворушною бабою Марина. «Мамо, ви чуєте мене?» Стара, здавалося, хотіла щось вимовити. Її потріскані губи витягнулися на зустріч дончиному обличчю. Уста помітно тремтіли. «Чого мовчите?» – прогугнявив чоловічий голос позаду. «Вмирати може будете?» Бабині губи ворушилися. «Мамо, ви мене чуєте?» Тієї ж миті стара ніби стрепенулася на своєму ложі. Химерно склавши докупи уста, вона зібралася із силами і простогнала в абсолютній тиші. «Винограду!» Подружжя перезернулася. «Що?» – запитала Марина. «Дайте винограду!» Знову повторила баба і голосно цмакнула губами. Не мов би, крапку поставила. Треба було бачити Макса. Стояв у дверях, склавши руки на грудях. Масні щоки грали недобрими рум'янцями. Пані Клавдія Огром'як власною персоною, іронічно вицідив за якусь мить. Може, вашій привилебності шампанського подати, га? Знаєте, мамо, це вже справді занадто, озвалася й Марина. Голос її бринів від роздратування. Краще, б ви вже справді вмирали, як ото маєте із нас кров пити. Який виноград серед ночі? Ви думаєте, про що говорите? Старе, а таке дурне. Ага, вмирати, і ще... «Городником не доб'єш!» – докинув Макс. Баба знову хотіла щось сказати. Поглянувши на неї, обоє мимоволі замовкли. «Я... я жити хочу! Я люблю!» – тоненьким голосочком заспівала стара. «Нє, ти чуєш, Марину? Та вона ж над нами знущається! Оце старе одробло сміється над нами!» Макс рвучко ступив до тіла, що лежало посеред кімнати. «Може, вам баба кавалера в ліжко?» «Я лисбіянка!»